— Але ж Бальтазаре, — вигукнув Фабіан, коли той закінчив, — Бальтазаре, як тобі могла спасти на думку така дивовижа, така нісенітниця? Чоловік, якого ти вважаєш за чарівника, ніхто інший, як доктор Проспер Альпанус, що живе недалечко від міста у своїй віллі. Щоправда, про нього йдуть дивні чутки, його вважають мало не другим Каліостро, але то його власна вина. Він полюбляє, скажімо, огорнути себе в містичний морг, удавати, що йому відомі найглибші таємниці природи, що йому підвладні незнані сили. До того ж він великий дивак. Наприклад, його карета так химерно зроблена, що людина з палкою, жвабою, уявою, як хоч би в тебе, мій друже, легко може сприйняти її, Заявище з якої-небудь безглуздої каски. Отож, слухай, його кабріолет має вигляд мушлі і скрізь посріблений, а поміж колесами вміщено Катеринку, що сама грає, як тільки закрутяться колеса. Той, кого ти вважав за срібного фазана, насправді був його маленький, Одягнений у біле візник, так само його розкрита парасолька здалася тобі крильми золотого жука. Своїм білим конячкам він звелів приробити великі роги, щоб вони мали казковий вигляд. Єдине, що доктор Альпану справді має, гарного іспанського ціпка з чудовим блискучим кристалом, прилаштованим зверху замість головки. Про дивну дію того кристала розповідають, а, може, і вигадують багато всіляких байок. Промінь його, буцімто, ледве чи витримає око. А коли доктор закриває його тонким серпанком, тоді, пильно вдивившись у нього, можна побачити, як у вгнутому дзеркалі, ту людину, образ якої ти носиш, глибоко в своєму серці. «Справді — Справді? — перепитав Бальтазар. — Справді. Так кажуть. — А що ще розповідають про доктора Проспера Альпануса? — Ет, — відповів Фабіан, — краще не проси, щоб я тобі розповідав усі ті дурні байки та вигадки. Ти ж знаєш, що й досі є ще навіжені люди, які всупереч здоровому глуздові вірять у так звані дива нікчемних бабських казок. Признаюся тобі, перебив його, Бальтазар, що я й сам належу до тих невіжених, без здорового глузду людей. Посріблене дерево зовсім не те, що блискучий прозорий кристал. Катеринка звучить не так, як гармонія. Срібний фазан не візник, і парасолька не золотий жук. Або дивний чоловік, якого я зустрів, не проспера Альпанус, що про нього йде тепер мова, або доктор справді володіє надзвичайними таємницями. Аби тебе, сказав Фебіан, аби тебе цілком вилікувати від Химер, буде найкраще, коли я поведу тебе просто до Проспера Альпануса. Тоді ти на власні очі побачиш, що пан доктор. Звичайнісінький лікар, і що він не виїжджає на прогулянку з однорогами, срібними фазанами та золотими жуками. Ти, мій друже, сказав Бальтазар, радісно блиснувши очима, ти, мій друже, висловив найщиріше бажання моєї душі. Зараз же рушаймо в дорогу.